Wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah Fatilatul haba'il ashwarafaa wal ulama'il fudala'il Wa jami'il hadirin ala iza'il hafibaa rahimakum Allah Uusikum jami'a wa nafsi'i bittakwa Allah Wabita'ati sallallahu alayhi wa Allah subhanahu wa ta'ala ayah diana ila siratihil mustaqim wa yaja'alana minal berkati walhamdulillahi rabbil amin kepada para habaib para alim ulama para kiai para santri yang sama kita cintai dan semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala khusus keluarga besar dari pendiri Pondok Pesantren Darul Ta'lim wa Da'wah almarhum muslim sebisar itu masih bisa sayyidul walid al-mahdub alhabib alwi bin salim al-intrus raka sallallahu bi rahmati wa rahmati bi barakatih wa anwari wa asrarihi wa nafahatihi wa ulumi dini wa dunya wal akhirah dan Alhamdulillah putra-putra beliau sampai saat ini terus melanjutkan pesantren dan majlis yang ditinggalkan oleh orang tua kita Di sini ada Syedir Mahbub Al-Habib Asadullah, Syedir Mahbub Al-Habib Abdullah Dan yang lainnya kita doakan Mudah-mudahan seluruh daripada generasi penerus Al-Habib Alwi bin Salim al-Idrus Dirimpahkanlah Allah rahmat dan keberkahan Diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangannya Diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya Panjang umur dalam ibadah dan ta'at kepada Allah Sehat wal afiat, amin ya rabbal Rahimah il kiram Sebagaimana semua kita ketahui saat ini kita sudah Memasuki tahun baru Islam 1436 Hijriah. Bicara tentang tahun baru Islam, kita diingatkan tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seruan itu kata Perdiyatul Karimahku ketika memulai penanggalan tahun baru Islam menjadikan hijrah Nabi. Sebagai titik awal perhitungan kalender Islam Dan ini bukan tidak bermakna Karena Sayyidina Omar dengan para sahabat yang lainnya Yang bermusyawarah ketika itu, itu, aja, itu aja. Uh, Tahu betul, paham betul, mengerti betul Bahwa titik terjadinya hijrah Nabi Itu merupakan titik balik daripada perjuangan Islam Yaitu titik awal bagaimana Nabi mulai merintis untuk mendirikan satu daulah islamiyah yang di mana syariat islam bisa ditegakkan secara kafah yaitu di kota al-madinatul munawwarah alhamdulillahirrahmanirrahim nah, nah berkenaan dengan ini tentu kalau bicara tentang hijrahnya nabi kita tidak bisa langsung bicara hanya terkait dengan hijrahnya tapi kita juga harus mengingat akan tetang asbab Kenapa pada akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam harus hijrah meninggalkan Mekah ke Al-Madinatul Munawwarah? Nah, untuk mengetahui ini Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita dalam Al-Qur'anul Karim dengan satu ungkapan ayat yang singkat, padat, ringkas, jelas menghimpun semua kejadian yang dialami oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dimana Allah menyatakan Faqala ta'ala Wa idhiyamkuru bikan ladhina kafaru Riusbituka Au yaktuluka Au yukhriju Wa yamkuruna Wa yamkurullah Wa allahu khairul Ma'kirin Sadatullah Nazim dalam ayat ini Allah menyatakan kepada nabi Sekaligus informasi segarah buat kita semua Di mana Allah menyatakan Wa'id yang kurbi Takkala mereka berbuat makar kepada engkau, wahai Nabi Takkala mereka berbuat makar terhadap engkau, wahai Rasul Siapa mereka? Al-ladhina kafaru orang-orang kafir untuk apa mereka melakukan makar, makar kepada Nabi Allah menyatakan lius bituka lius bituk dalam arti kata untuk membuat posisi Nabi yang tidak bergerak dibungkam dakwahnya dipenjarakan, diisolasi lius bituk itu untuk membungkam dakwah Nabi atau untuk membunuhmu, ya Muhammad atau yukriju atau untuk mengusirmu dari kota Mekah ini. Wayamkuruna, wayamkurumo. Mereka berbuat makan, Allah pasti akan membalas makan mereka. Wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baiknya pembalas makan orang-orang kafir. Alhamdulillah. Jadi menarik. Di sini ada tiga perkara. Yang Nabi yang yang Allah Subhanahu wa taala informasikan kepada kita tentang tantangan dakwah Nabi. Yang pertama adalah pembungkaman dakwah. Lius dito, ini pembungkaman dakwah. Yang kedua adalah upaya pembunuhan terhadap Nabi. Dan yang ketiga, pengusiran beliau dari kampung halaman. Nah, kita mulai dari yang pertama. Mari kita lihat Bagaimana sih cara orang-orang kafir Membungkam dakwah Nabi Cara mereka Membungkam dakwah Nabi Mereka lakukan dengan beragam cara Antara lain Yang pertama saudara, Mereka menghina dan mencaci Maki Nabi Mereka kelak Nabi Mereka hina Nabi Alikasolatu wassalam Dicaci maki kita punya Nabi Dilekehkan Nah, ini kenapa nabi dilecehkan. Kenapa nabi dihina? Kenapa nabi dicaci maki? Tujuannya supaya mental nabi jatuh, nabi jera dan kapok untuk melanjutkan dakwah. Tapi tentu nabi kita mentalnya tidak serendah itu, sudah Nabi kita mentalnya sudah begitu kuat, begitu baja, tidak akan pernah bisa diluluhkan hanya sekedar dengan caci maki maka itu begitu cakimaki tadi datang kepada Nabi Nabi tidak peduli Nabi tidak melayani beliau tetap istiqamah berdakwah mengajak umat kepada kalimat La ilaha illallah dan cakimaki terhadap Nabi tidak main-main sudah sampai istrinya Abu Lahab itu setiap pagi mewajibkan dirinya untuk menutup pintu rumah Nabi hanya untuk mencaki-maki dan meludahi muka Nabi tiap hari ke pintu, mana Muhammad ketemu di ludaim, di kaki maki tiap hari jadi luar biasa belum lagi kaki maki dari paman yang bernama Abdullah, belum lagi dari semua orang-orang kafir Quresh tapi Nabi tidak pernah mundur dari dakwahnya Alhamdulillah yang kedua begitu orang-orang kafir tadi melihat kaki maki tidak cukup tidak membuat Nabi jerat tidak membuat Nabi kapok Ditambah dengan cara berikutnya saudara. Mereka menyebar ruaskan fitnah terhadap Nabi Difitnah dengan berbagai macam fitnah Nabi dikatakan sebagai perusak kesatuan bangsa kuris Nabi dikatakan sebagai pemecah belah rumah tangga saudara. Gara-gara Nabi membawa agama baru Akhirnya bapak dengan anak jadi ribut dalam rumah tangga Akhirnya ibu dengan anak jadi berpisah Karena si anak masuk Islam Dan lain sebagainya Sampai-sampai mereka mengatakan Muhammad itu sahirun majnun, tukang sihir yang sudah gila, Memporak randakan persatuan bangsa dan menghancurkan rumah tangga, yaitu masyarakat Quraisy. Enggak sampai di situ. Setiap ada tamu datang dari luar kota Mekah, digegat oleh tokoh-tokoh Quraisy, dikatakan kalian masuk Mekah silakan, mau berdagang silakan, mau bermalam silakan, tapi hati-hati, jangan sampai kalian bertemu dengan Muhammad. Muhammad itu pendusta, pembohong, tukang sihir Orang yang sudah gila Kalau kalian nanti ketemuan Muhammad kalian akan kena sihirnya Dan itu bisa merusak daripada keutuhan hidup kalian di rumah kalian nanti Oh luar biasa sudah Apa tujuan fitnah tersebut? Nabi difitnah supaya masyarakat menjauh dari Nabi Supaya masyarakat takut yaitu dekat Nabi Supaya dakwah Nabi tidak berhasil tidak lancar, tidak sukses. Ini namanya pembungkaman dakwah, Saudara. Oh, banyak masyarakat yang terkena hasutan tadi. Banyak masyarakat yang terkena penyesatan opini tadi. Banyak masyarakat yang termakan fitnah tersebut, Saudara. Lalu bagaimana Nabi? Apakah Nabi dengan keadaan seperti itu kemudian berhenti daripada dakwah? Tidak, Saudara. Lalu bagaimana dengan fitnah-fitnah tersebut? Apakah Nabi membiarkan fitnah itu? Meluas ke mana-mana? Atau apakah Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk mengkantar fitnah saja? Enggak begitu, saudara. Ya, fitnah tersebut tidak dibiarkan oleh Nabi. Nabi mengkantarnya, Nabi menjawabnya. Tapi, Nabi tidak menghabiskan hidupnya hanya untuk mengkantar fitnah, saudara. Kalau Nabi menghabiskan waktunya hanya untuk menjawab fitnah, kapan beliau mau berdakwah? Jadi beliau hadapi dalam menanter fitnah secukupnya, sisanya beliau habiskan untuk berdakwah, galang terus tidak peduli dengan setah yang ada sudah. Dan hasilnya luar biasa. Yang mau mendengarkan dakwah Nabi makin hari makin bertambah. Makin hari makin banyak. Dan ini yang membuat orang-orang kafir Quraisy makin galau sudah. Begitu cara kedua tadi juga gagal, tidak berhasil mereka membungkam dakwah Nabi. Mereka pakai cara yang ketiga, saudara. Cara yang ketiga sebetulnya mereka ingin ganggu fisik Nabi. Cuma mereka belum punya keberanian, karena Abu Talib paman Nabi, saudara, sudah menyatakan kesetiaannya untuk membela Nabi. Jangan coba-coba siapapun mengganggu daripada fisik Muhammad. Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib ketika itu berhasil menyatukan. Yaitu bandu Hasan dan bandu Murtadil, saudara, untuk membela Nabi baik yang Muslim maupun yang kafir. Dua anak suku bangsa Quraisy ini begitu setia, mereka jaga Nabi. Artinya siapa yang ingin mengganggu Nabi, berarti harus siap perang melawan pemuda-pemuda bandu Hasan dan bandu Murtadil, saudara. Nah itu karenanya mereka tidak berani untuk ganggu Nabi secara fizik, tapi mereka lakukan dengan cara lain. Mereka ancam Nabi, mereka teror. Mereka takut takuti, saudara, supaya Nabi ini ngepertakut don mentalnya tidak melanjutkan dakwah lagi-lagi teror terhadap Nabi tidak berhasil, karena Nabi punya mental baja sudah. Enggak enggak kendor dakwah Nabi hanya karena aitkan teror dan intimidasi. Begitu gagal cara ketiga ini, mereka pakai cara yang keempat. Ini mereka tahu Muhammad ini cinta kepada para sahabatnya. Muhammad ini cinta kepada para pengikutnya. Lah kan pengikut Muhammad tidak semua punya qabilah yang kuat. Pengikut Muhammad ini kan banyak dari kalangan lemah. Kalau begitu kita siksa mereka. Diseksa pengikut Nabi, saudar. Yang diseret yang dianiaya. Bagaimana Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu diseret oleh orang-orang kafir bersama kedua orang tuanya dipaksa untuk murtad dipaksa untuk keluar dari Islam yang kalau mereka tidak berkeluar dari Islam dianiaya Ammar diikat di tiap ibu bapaknya dianiaya yang dia. sudah tua entah dipukuli, ditendangi Sudara. Ammar tidak kuat lihat ibunya dipukuli sedemikian rupa, menangis, menjerit, ohal pertolongan Allah dan Ammar tetap bertahan dalam Islam si ibu dalam keadaan lebam-lebam penuh darah ngucur dan tubuhnya saudara si ibu mengatakan ya Ammar Wallahi walaupun ibumu harus dibunuh pada hari ini aku tidak rito kalau kau keluar dari Islam. marah orang kafir lihat si ibu mengatakan begitu dibanting si ibu saudara depan Ammar setelah itu kalau apa yang terjadi saudara Abu Jahal dengan biadapnya mengambil sebuah tombak ibunya Ammar yang bernama Sumayya ditusuk oleh Abu Jahal maaf dari depan kemaluan tembus ke belakang. Mati sampai Ammar Ibnu Yasir pingsan dibuatnya Saudara. Selanjutnya ayahnya Ammar dibunuh juga. Kenapa mereka lakukan itu Saudara? Karena mereka tahu Nabi cinta kepada umatnya, cinta kepada para sahabatnya. Mereka mau hancurkan jiwa Nabi. Mereka mau hancurkan perasaan Nabi. Mereka mau permainkan cinta Nabi supaya Nabi menderita supaya Nabi saudara secara psikologis terganggu dan Nabi tidak lagi berani untuk melanjutkan dakwah bukan itu saja sudara bagaimana sahabat-sahabat yang lain sudara seperti khobab umpamanya di setrika kepalanya bagaimana ada perempuan yang disiksa hingga buta matanya sudara dianiaya bilal diseret ke tengah padang pasir sudara dia telanggangi badannya sudara dikemur, dikambuki sudah enggak sampai situ ditindik dengan batu karang yang besar dipaksa untuk keluar dari Islam bila tetap mengatakan ahad ahad tidak ada mereka yang nurut hanya karena siksaan sudah lalu bagaimana dengan kita punya nabi sudah ya kali ini nabi kita harus mengevaluasi cara dakwahnya sudah nabi berhenti sejenak karena ini persoalan sangat serius sahabat disiksa dan dibunuh sudah. Nabi dihadapkan dalam posisi yang sangat dilematis. Kalau beliau tidak berdakwah, beliau berdosa. Karena itu kewajiban dari Allah. Tapi kalau beliau berdakwah, sahabat beliau mengikut beliau dibunuh. Beliau dihadapkan kepada posisi yang serba sulit. Meninggalkan dakwah berarti meninggalkan perintah Allah. Berdakwah berarti membiarkan para sahabat dibunuh. Nabi berhenti sejenak. Beliau berpikir dalam berpikir keras bagaimana supaya dakwah jalan sahabat tetap aman saudara. inilah salah satu bukti fatnahnya lagi kita cerdasnya yang luar biasa dalam berdakwah saudara. beliau stop sebentar itu dakwah saudara. kemudian beliau cari informasi di mana tempat yang bisa aman buat para sahabatnya yang lama ini untuk menjaga iman dan akidahnya dan dalam waktu yang singkat beliau sudah dapat kabar. Ada satu negeri bernama Habasyah. Dipimpin oleh seorang penguasa yang digelari Najasyi. Seorang Nasrani. Seorang akhul kitab. Tapi yang sangat toleran. Yang tidak akan mengganggu umat beragama lain untuk ibadah di negerinya saudara. Dan Nabi mendapatkan berita bukan sembarang berita. Bukan sekadar isu. Tapi betul-betul Nabi tak takut. Nabi betul-betul tak akut saudara. Kalau ini berita, bisa dipertanggungjawabkan. Setelah berita itu makan, Nabi umumkan segera diam-diam kepada para sahabatnya saudara. Sembunyi-sembunyi supaya orang kafir tidak tahu. Jangan sampai bocok, saudara. Alhamdulillah, saudara. Akhirnya ketika itu dipimpin oleh sepupu Nabi yang bernama Ja'far bin Abi Talib dan Uthman ibn Affan, saudara. puluhan umat Islam diam-diam meninggalkan kota Mekah menuju daripada Habasyah. Begitu orang kafir kuris tahu ada puluhan orang Islam pengikut Nabi berangkat ke negeri Habasyah, bukan mereka diam, mereka kejar sudah. Mereka kejar. Begitu sampai di negeri sana Saudara, mereka datang ketemu Najasyi. Ini pembantu-pembantunya Najasyi, menteri-menterinya Najasyi dikasih hadiah oleh orang kafir Quraisy untuk apa? Untuk membujuk Najasyi agar orang-orang Islam tersebut dikembalikan ke Kota Mekah, sudah Dia bayar kepada para menterinya sampai bisa ketemu dengan Najasyi. Begitu digelar pertemuan dengan Najasyi. Saudara, Abu Sufyan memimpin daripada delegasi orang orang kafir Quraisy, sementara kaum muslimin dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika itu Saudara, dihasut Najasyi salah satu hasutan Abu Sufyan Abba Hei Najasyi katanya ini kepada orang-orang yang punya agama baru dia kira agama kamu maksudnya dia tu agama nasrani coba kamu tanya apa pandangannya soal Isa karena abu Sufyan soal, soal ini memudahkan Nabi Isa kemudian Najasyi bertanya ke Jafar betul kalian punya pernyataan yang kalian dapat dari Muhammad tentang Isa coba bacakan kepada Armin Abdul Taalik, saudara orang cerdas, orang pandai, hafal Al-Quran. Beliau keluarkan satu persatu ayat-ayat Al-Quran yang bicara tentang Isa al-Hisyalah yang membuat najasi, saudara terkejut, kaget, terkagum-kagum sampai akhirnya najasi berdiri di hadapan Gaffar. Sebetulnya beda kalian dengan kami hanya segaris. Subhanallah, saudara akhirnya. Najashi mempersilakan umat Islam hidup, yaitu di, di Habasha. Habasha itu kalau sekarang disebut negeri Ethiopia, saudara. Dulu disebut Habasha. Ethiopia yang ada di benua Afrika diberi kebebasan umat Islam silakan ibadah, silakan menjalankan keyakinannya, dilindungi, diberikan swaka politik oleh Najashi, dan akhirnya saudara Najashi terlaksan Islam. Alhamdulillahi Rabbil nah, Walaupun pada akhirnya belakangan beliau masuk Islam Tapi saya ingin cerita sebelum beliau masuk Islam saudara, Betapa beliau memberikan Yaitu satu toleransi, suaka, perlindungan Kepada muhajirin Yaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah Untuk menyelamatkan Islam dan haqidah Setelah Nabi dengan Kabar bahawa Najasyi memberikan suaka politik Perlindungan Nabi melanjutkan lagi dakwahnya di Makkah Sudah Lihat, anda bisa lihat taktik Nabi Sudah, bagaimana dakwah jalan Pengikut amat Bagaimana dakwah jalan Pengikut ini tidak dipermainkan oleh orang-orang kafir Sudah, inilah yang dilakukan Oleh Nabi kita, Sayyiduna Muhammad Alaihi Wasallam Gagal lagi orang kafir Untuk membungkam dakwah Nabi Gagal nah, Lalu apa yang mereka lakukan kali ini Sudah setelah berulang kali mereka pakai macam-macam cara -macam gagal sampai dibunuh pengikut Nabi juga gagal, saudara akhirnya akhirnya saudara mereka mengutus salah satu tokoh mereka untuk kompromi dengan Nabi, ya saudara kompromi putusan mereka datang dia Muhammad kita satu bangsa kita satu keluarga kenapa kita bertikai? Kami sekarang mengajukan proposal perdamaian dengan bagaimana kita hidup damai, kita hidup rukun di Mekah, tidak saling merugikan satu sama lain. Nabi menanyakan proposal perdamaian yang bagaimana? Apa mereka bilang? Yuk, sama-sama kita bersatu di Mekah. Hari ini kita ramai-ramai menyembah Allah. Besok ramai-ramai menyembah Lath dan Uzza berkala. Nanti hari berikutnya lagi. Rabi menyembah Allah. Hari berikutnya lagi, rabi-rabi menyembah berhala. Jadi kita damai main buat serimut. mengakui luar biasa. Ternyata saudara Abu Jahal dan kawan-kawan tokoh liberal itu dan saudara. Enggak mau aduk agama. Ini campur aduk agama ini sudah semua agama sama, menyembah Allah, menyembah berhala sama kan ajaran itu. Jadi kalau sekarang ada orang berawal berarti pengikut Abu Jahal. Abu Jahal ini adalah pertama ini sudah. Nah, lalu apa jawab Nabi ketika itu bukan lagi Nabi, Nabi yang jawab Allah yang jawab. Allah turunkan kepada Nabi firman-Nya yang maha suci sekadar Allah nyatakan kepada beliau, Call ya Abul kafir la abudu ma tak wala antum Abiduna ma Abu wala anna abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. wali Allah yang suruhkan katakan hai hey, Nabi, katakan hai hey, Muhammad, jawab Enggak tunggu besok enggak ada tuh jawaban, entar dulu ya ditimbang-timbang enggak ada saudara, ini masalah akidah masalah akidah dari bicara pertimbangan saudara, langsung harus dijawab dengan tegas. makanya Allah katakan katakan kepada mereka, ya Muhammad, jawab Ya Aduh kafirut, hey orang-orang kafir, gahat ta buruhan tak buruh. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Walantum habidu nama aku dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang kami sembah. Walanah habidu nama abatul dan aku pun tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi, walantum habidu nama aku. Kalian tidak menjadi pengembah apa yang kami sembah Berlaku di bagi kalian agama kalian yadir, Dan bagiku adalah agamaku Saya mau tanya, itu jawabannya tegas tidak ini? Tegas Tidak abu-abu, saudara Tidak, jawabannya tegas Mandirnya juga tidak pakai Hei orang-orang non islam enggak. Langsung, hei orang-orang kafir, Tegas, kalau sekarang kita ngomong begitu dikatakan, oh kasar, kragikal, insyaallah Ditolak, artinya campur aduk agama dalam Islam, harga mati yang ditolak Tidak boleh ada campur agama saudara, haram, ya, kita wajib menghormati umat beragama lain Ya, kita tidak boleh mencaci maki mereka, kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Ya, tapi bukan berarti kita kebebasan mengikuti dan ajaran tuhan mereka. Betul Allah nyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, maka ta'ala, "Wala tasubul ladzina min dunillah." Saya subah Allah aduan Jangan sekali-kali kau mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Jangan Jangan kau caki-maki agamanya, caki-maki sesembahannya, caki-maki ajarannya. enggak boleh. Kenapa? Sebabkan itu kalian lakukan, kata Allah. Faya subhanallah. Nanti mereka mencaki-maki Allah. Adwan dekhair ilmin. Kerewat batas penuh kebencian penusuhan tanpa ilmu pengetahuan. Jangan sampai Allah mereka caki-maki. Jangan coba-coba kita caki-maki agama mereka. Subhanallah. Tapi... Bukan berarti kita kebablasan ikut ritual mereka ngaku Islam Idul Fitri Lebaran eh, Natal ikut Natalan, Tapi ceritanya sudah ngaku Islam Idul Fitri nih oh berhari raya Idul Adha berhari raya sudah eh begitu Valentine anak-anak muda pada ikut-ikutan Inna <tapi> wa Inna Rilahhiwa Oh Mengapain kita ikut hari raya orang sampai kaya kekurangan hari raya gitu? Inna wa Inna Ilaihi Rojiun. Akhirnya orang kafir gagal lagi, saudara, membungkam dakwah Nabi. Nah kali ini saudara, begitu mereka sudah gagal membungkam dakwah Nabi dengan hal yang sedemikian rupa, kali ini mereka ingin sokok Nabi. Oh, Nabi tidak bisa diajak kompromi campur aduk agama. Coba kita tawarkan sogokan buat nabi. Datang lagi mereka, saudara-saudara. Apa mereka bilang, ya Muhammad. Apa sih yang kau mahu dengan kau punya dakwah? Apa yang kau mahu? Kalau kau menjadi raja, kami nobatkan kau sebagai raja Raja Rajaknya bangsa kuris. Kami siap melayanimu dan membela kalau kau ingin wanita cantik, kami akan kumpulkan wanita-wanita tercantik di tengah bangsa Quresh. Akan kami berikan kepada engkau. Kalau kau menginginkan harta benda, kami berikan separuh dari harta benda seluruh bangsa Quresh. Untukmu ya Muhammad. Tapi tinggalkan kau punya kerjaan ini. Jangan kau sebarkan agama barumu ini. Tetap kita bersatu dalam agama dan keboyang kita. Luar biasa, saudara. Ini yang mereka tawarkan. Dan tetap ditolak oleh Nabi sudah Begitu ditolak oleh Nabi, mereka marah. Mereka datang ke Abu Talib. Apa mereka bilang, Ya Abu Talib. Kesabaran kami sudah habis. Kami sudah tawarkan aneka ragam tawaran kepada Muhammad. Muhammad tidak mau Kalau Muhammad masih tetap berkeras seperti ini. Ya Abu Talib. Maka sudah kesabaran kami sudah habis. Kami akan kumpulkan pemuda-pemuda. Dari seluruh bangsa Quraish kami akan bunuh dan kalau kau coba-coba mencegah kami dengan Bani Hazim atau Bani Mutalib maka kami akan perani kalian sekarang bersama-sama Diancam. Abu Talib dia sudah. akhirnya begitu mereka pula ternyata pada saat mereka menyampaikan itu semua Nabi ada dalam rumah Abu Talib Nabi disembunyikan oleh Abu Talib sudah Nah, begitu akhirnya mereka pulang Abu Talib mengatakan kepada Nabi sambil menangis Ya Muhammad Kau sudah dengar apa mereka katakan? Kali ini aku lihat mereka tidak main-main Begitu Nabi melihat Abu Talib menangis Sudara Nabi ikut menangis Bukan menangis kerana takut Tapi karena terharu dengan cinta Abu Talib Terharu dengan kasih sayang Abu Talib Sampai Abu Talib sedih-sedih Untuk menjaga daripada Nabi Begitu Abu Talib melihat Nabi menangis Abu Talib memastikannya Muhammad kau jangan bersedih Aku tidak akan meninggalkanmu tidak. Apapun putusanmu Aku akan berang Tapi apa yang aku harus katakan kepada mereka Apa jawab Nabi Nabi katakan ke Abu Talib Ya Amni ya Abu Talib Kul di Quresh Kul La wa'adtu wa'adat ash-shamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruqa ahadan amr Sampaikan kepada mereka wahai pamanku Abu Tariq jangankan mereka tawarkan tahta harta wanita andai kata mereka meletakkan matahari di sebelah kananku bulan di sebelah kiriku agar aku meninggalkan daripada yaitu kewajiban dakwah ini Wallahi Pada Allah mata waktu tidak akan pernah aku tinggalkan imnah aku berhasil atau aku mati dalam dakwah ini subhanallah jadi ucapan Nabi ini saudara ada dua dimensi pertama jangankan tawaran harta kata wanita tawaran matahari, bulan dan seisi dunia buat Nabi Nabi tidak tinggal terdakwa, itu dimensi pertama Dimensi kedua, jangankan anceman tadi Diancem mau dibunuh Sama orang-orang kuris, saudara Mau dikepung, mau dikureputi Andaikan matahari bulan ditibangin kepada Nabi Yang meratnya luar biasa, saudara Ya kalau orang ketiban bulan matahari pasti mati, saudara Nabi tidak peduli Seberat apapun tantangannya artinya dimensinya ada dua semanis apapun tawarannya sehebat dan sebenar apapun ancaman dan tantangannya tetap Nabi tidak akan meninggalkan dakwah subhanallah bakal lagi gagal lagi mereka punya upaya membungkam dakwah Nabi hari ini apa mereka lakukan mereka kumpul di Ka'bah lah. mereka kumpul bersama-sama mereka tunjukkan kemarahan mereka, saudara. Mereka kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus. Mereka datangi, yaitu Abu Talib, untuk mereka bunuh kita binatnabi, saudara. Tapi ketika berita itu tersebar seluruh pemuda bani Butalib dan bani Hashim menghunus pedang, ramai-ramai datang ke shubahnya Abu Talib, saudara. Ramai-ramai mengepung rumah Abu Talib. Mereka siap siaplah, mereka siap hati. Hadap hadapan dua kubu pemuda yang satu membunuh Nabi, yang satu membela Nabi sudah. Akhirnya orang-orang kafir tadi mundur. Begitu melihat kesigapan bani Haseb, kesigapan bani Mutawalik dalam membela Nabi dan Abu Talib instruksikan mereka ada yang masuk bunuh, ada yang masuk habisi, tidak boleh ada yang menyentuh Muhammad. Subhanallah. Akhirnya mereka mundur, tapi mereka kalah mereka kecewa Kemana mereka mundur? mereka kumpul di sekitar Ka'bah mereka buat petisi mulai hari ini seluruh bangsa Quraisy tidak boleh ada yang berhubungan dengan Muhammad dan para Milani baik yang belaknya itu muslim maupun yang belaknya itu kafir dan kalangan Bani Hazin dan Bani Mutolek jangan ada yang berdagang dalam mereka jangan ada yang beli dalam mereka dan kalau mereka beranjak kepada Quraisy, tidak boleh dilayani Jangan tengoki mereka, jangan tegur mereka, jangan bantu mereka, dan jangan ada yang menerima lamaran mereka atau mereka yang melamar kureis yang lainnya. Tolak semua lamaran, putuskan semua hubungan dan mereka tidak boleh keluar dari kota Mekah. Mereka harus dikepung, diawasi. Saudara petisi ini ditulis, digulir pinjakan, saudara digolong, dimasukkan dalam kota, disimpan di dalam kubah. Sudah bulan pertama Nabi dan para Sahabat bertahan masih banyak perbekalan sudah bulan kedua perbekalan mulai susut 6 bulan mulai susah sudah mau belanja sudah tidak bisa perbekalan sudah mulai habis sudah mau keluar dari kota Mekah dijaga tidak boleh ada keluar dari kota Mekah diisolasi sudah diembargo ini namanya embargo ekonomi embargo sosial politik Betul-betul diembar habis, tidak boleh diboykot. Masuk satu tahun sudah, mulai mereka makan satu kurma buat dua hari. Coba lihat penderitaan mereka, saudara. Malah Nabi mulai makan daun-daun kering, saudara. Sehari makan, sehari tidak makan. Taruh batu di perut, ikat perutnya dengan batu, saudara, untuk menahan perih lapar untuk apa semua itu nabi dan para sahabat melakukannya hanya untuk dakwah di jalan Allah mencari rida Allah menegakkan kalimat la ilaha illallah Hingga, enggak ada peduli masuk tahun kedua saudara menjelang tahun ketiga mulai ada pertumpahan yang, yang sakit yang kelaparan yang meninggalkan dunia saudara dan nabi selalu memohon pertolongan Allah dan Nabi tahu betul kalau ini adalah saudara ini adalah ujian dari Allah. Sampai ada sebagian sahabat datang kepada Nabi Rasulullah, Rasulullah, wahai Rasulullah, kabar ini pertolongan Allah, bukan mereka enggak sabar, bukan fakir menderitanya, Saudara. Sangat sulit dia kondisi di saat itu sudah. Enggak ada yang bisa menyanakkan mereka kecuali pertolongan Allah. Luar biasa. Sampai masuk tahun ketiga, Saudara Diboykot habis, Dan nabi tetap berdakwah, tidak peduli siapa nabi jumpai dari orang kafir, tetap nabi ajak untuk masuk Islam. Inilah nabi kita, saudara. Akhirnya pertolongan Allah datang. Allah mengabarkan kepada nabinya, saudara, bahwa petisi yang ditulis di kulit binatang tadi di dalam Ka'bah, saudara, sudah habis dimakan melayan siapa yang tahu saudara ada di dalam kotak, di dalam ka'bah tidak ada melihat, dikunci, dikembung saudara kemudian lagi kumpulkan para sahabatnya gabi kasih kabar gembira lakum. ada kabar gembira buat kalian semua apa kabar gembiranya petisi mereka sudah dimakan rakyat menunjukkan bahawa robol ka'bah, Tuhan pemilik ka'bah tidak hidup dengan mereka punya petisi begitu berita ini menyebar didengar oleh Hamzah ibn Abdul Muttalib Hamzah langsung dengan gagah datang ke depan Ka'bah diundang dengan sebuah orang kafir eh masyarakat Quraisy, ayo kita kumpul Rabbul Ka'bah Tuhan pemilik Ka'bah ini yang kita semua sama yakini keberadaannya dia tidak rela dengan petisi kalian orang-orang kafir ketawa mentertawakan Hamzah dari mana kau bilang gak nah kalian punya petisi sudah dimakan raya Oh dia tertawakan Hamzah orang orang kafir. Kau ni kok ya Hamzah? Kau sudah gila karena sudah kelaparan. Akhirnya Hamzah tantang baik kita buktikan kita buktikan sekarang. Apakah rebut takbah ini riat dengan kau yang punya predisi atau tidak? Dan kalau ternyata betul demikian raya, berarti Muhammad benar. Robul Ka'bah tidak adalah haluskan dan stop ini baik kok. Diterima sudah. Tapi ini sebagian enggak roh. Tapi Mut'im bin Adi isara-sara, tokoh Kufair yang di, tokoh kafir Quraisy yang dianggap cukup bijak saudara. Dia katakan harus kita lihat. Harus kita lihat. Harus kita buktikan. Orang kafir mah orang kafir ribut. Yang sebagian bilang jangan, ini cuma ngidoknya mereka. Yang sebagian nabi bilang enggak, kita harus lihat. Di antara yang mau untuk melihat adalah Mut'im bin Ali Akhirnya Ka'bah dibuka, kotak dibuka. Subhanallah petisi itu sudah habis, dimakan rayak kecuali tulisan Bismillah cuma nama Allah yang rayak enggak berani makan lo kok pakai Bismillah, karena memang orang-orang kafir ini, mereka percaya Allah itu ada, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah di samping Allah, mereka menembah daripada berhala berhala, makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan kepada Nabi wala insya'al ta'hu mankhalakus samawati wal'at la ya qurnallahu kalau kau bertanya kepada mereka Para, para kafir itu ya Muhammad Siapa yang kita kenal dan bunyi Mereka akan jawab Allah Cuma mereka tidak mentaukitkan Allah Mereka tidak mengesahkan Allah Mereka ciptakan Tuhan-Tuhan baru Alihah Di samping Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dalam tulisan tadi Mereka masih sebut dengan Allah Dengan nama Allah Dengan nama Lat Dengan nama Uzzah Dengan nama Manat Dengan nama Berhala Yang lain dimakan raya Kecuali Bismillah yang tidak dimakan raya Subhanallah, rakyat tahu mana Tuhan yang benar, mana Tuhan yang tidak benar Rakyat tahu, sudah kan Kan kelewatan, kalau manusia tidak tahu dikasih akal, Allah Allah Mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan, iman Allah Subhanallah Begitu dilihat sedemikian rupa Sebagian tokoh kures mengatakan, berikut tetap harus berlanjut Tapi muddin bin adi mengatakan, tidak bisa Ini bukti robul Ka'bah yang sama kita yakini keberadaannya Tidak rela dalam petisi kita Stop. Tidak boleh kita lakukan dan tidak boleh lagi kita lanjutkan. Eh, stop. Akhirnya mereka tidak boleh ikut lagi sahaja. Mulailah lagi dengan mereka berbelanja lagi, bergaul lagi, berhubungan lagi dan Nabi terus berdakwah lagi. Alhamdulillah. Tapi mereka orang kafir Quraisy tak puas, tak puas. Ini bagaimana caranya untuk menghentikan daripada dakwah Nabi? Nah, kemudian, saudara, mereka bikin aturan. Sudah aturannya adalah, saudara, bahwa Nabi kalau ingin di kota Mekah tidak boleh berdakwah lagi. Mereka tidak boleh ikut, tapi Nabi tidak boleh keliling untuk dakwah. Akhirnya apa terjadi? Nabi hijrah ke Thaqif. Karena sebelum ini, maaf, sebelum itu, saudara. Nabi tidak mereka ganggu Mereka tetap berdakwah Tapi ada satu berita duka datang Setelah selesai masa-masa sulit tadi saudara Istri Nabi tercinta tulang punggung dakwah Nabi Sayyidatullah Khedigatul Qubro R.A. meninggal dunia Dan beberapa bulan berikutnya Abu Thalib juga meninggal dunia Begitu dua orang ini meninggal dunia orang-orang kafir kuris bagi mereka pelindung nabi sudah tidak ada, pembela nabi sudah tidak ada, penyokong dana dakwah nabi sudah tidak ada, mulai saat meninggalnya Abu Talib mereka mulai mengganggu nabi secara fisik karena setelah Abu Talib meninggal tidak ditemukan satu tokoh yang mampu menggantikan peran Abu Talib untuk menyatukan bagi hasil dan bagi muntalib, untuk membela nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Talib sudah mereka mulai ganggu Nabi. Sekarang Abu Talib sudah tidak ada, tidak ada lagi yang bela Nabi. Nabi mulai diganggu fisiknya sudah. Begitu beliau sedang munajat di depan Ka'bah kepada Allah, tiba-tiba orang-orang kafir datang sudah. Salah satu dari mereka maju di lilit leher kita punya Nabi dengan kain panjang. Di seret-seret sudah. -seret, Sampai Nabi tercekik, mata yang logok tidak bisa nafas, muka merah di seret. Di saat-saat yang genting tersebut Muncul Sayyidina Abu Bakar Siddiq Begitu dari kejauhan Melihat Nabi sedang seret-seret Tidak bisa bernafas Sayyidina Abu Bakar Siddiq Mabur, lalik, mengejar Didorong orang tersebut sudah. Beliau selamatkan kita punya Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq Mengatakan tegaknya kalian ingin membunuh Seorang yang hanya mengajak kalian Kepada Nailah Dilawat Matinya jalan sembarangan kurang ajar kepada Sayyidina Abu Bakar gitu. Perjuangannya luar biasa bersama Nabi. Akhirnya Nabi bisa disamakan. 2 di hari berikutnya lagi Saudara, orang-orang kafir ini Saudara bawa perut unta yang disembelih kemarin. Yang baunya sudah luar biasa, yang di dalam isinya banyak kotoran Saudara. Begitu Nabi sedang sujud salat di depan Ka'bah, mereka datang, mereka sirami. Itu Nabi datang kotoran unta isir kut unta saudara ketika itu putri nabi kita jantung hatinya sayyidatuna fatimah az-zahra taala anha datang membersihkan sebuah kotaan dia lawan melawan orang kafir saudara fatimah az-zahra singa betina tidak ayah, dia ayahnya telah sedemikian jenikan rubah dia berdiri para tinggal dia lawan orang kafir tadi saudara tapi nabi mengingatkan ikmat ini ya nanti tenang saudara Sahabat, kau dia. Nabi tak mau nanti putrinya diganggu oleh orang-orang kafir sudah. Nah, oh, karena dia hari Nabi diganggu fisik dia, nggak aman lagi dakwah dibuka. Maka itu Nabi pergi hikrah ke Madinah. Singkat cerita, ternyata orang kafir sudah terhasut oleh opini kureis. Orang-orang kureis orang -orang sudah bikin cerita macam-macam. Awas, Muhammad itu pengkhianco rumah tangga. Muhammad itu tuh kasih. Muhammad itu bikin urusan rumah tangga berhentah Tanpa menghantul kesatuan Orang-orang pakai perkayaan Sudara. Begitu Nabi masuk ke sana Mereka usir Yang tua, yang muda, laki, perempuan Semua turun ke jalan Memusir Nabi Menimpuki Nabi Dengan besi, dengan kayu, dengan batu Sudara. Sampai sekujuh tubuh Nabi berlumuran darah Pakaiannya yang sebab putih berubah jadi merah Diusir sampai beliau pingsan, saudara. Diusir. Jangankan kita yang mendengarnya, malaikat yang mulia yang mengetahui hal tersebut maaf. minta izin kepada Allah untuk membela Nabi. Itu malaikat datang kepada Nabi, minta diperintah untuk menghancurkan toh. Ta Tapi Nabi tidak mengharapkan itu. Nabi hanya mengatakan Allah, jangan, jangan. Balaju antah rujukan aslabihen manjuk minallahhi warahsuli. Bahkan aku tetap berharap kepada Allah agar nanti dari anak turunannya generasi penerusnya ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya sampai detik ini tidak ada satu pun titik toif pun yang kafir, saudara. Tidak ada berkat doa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Nabi diusir, saudara tinggal putra angkatnya Zaid Ibn Harithah kebingungan yang mendampingi Nabi Ya Allah, kita mau pergi ke mana sekarang? dari Mekah kita duduk diusir. masuk Taif enggak diterima nah kalau Taif saja tetangga enggak menerima, bagaimana yang jauh-jauh kita enggak tahu keadaan mereka kata Nabi, tenang ya Zaid Allah pasti akan berikan ke luar enggak berapa lama kemudian kata Nabi Yazid, kau datang di Mekin bin Hajib Muhammad bin Adi itu tokoh kafir Quraisy, yang sangat dihormati oleh masyarakat kafir Quraisy. Kau sampaikan kepada dia bahawa Muhammad minta suaka, aluju untuk boleh masuk ke Mekah lagi, saudara. Akhirnya Zaid ini mengatakan, ya Rasulullah dia kafir, dia selama ini tidak berlaku kita. Tapi kata Nabi, tidak. Kau temui dia. Ya, ya. Kenapa Nabi suka temui Muhammed bin Adi? Karena selama ini yang paling lunak Muhammed bin Adi. Selama ini yang mau bermuamalah dengan kaum muslimin Mut'im bin Hadi Selama ini yang menolak petisi boykot kaum muslimin Mut'im bin Hadi Dan pada akhirnya pun Yang mendorong untuk pembatalan Juga Mut'im bin Hadi saudara. Dan Mut'im bin Hadi ini enggak pernah terdengar menyiksa Orang-orang muslim Walaupun dia orang kafir, keras kafirnya Jadi Nabi pandai memilih mana orang kafir yang Yang yang bisa manfaat buat umat Islam Sudah Akhirnya dikirim Zed, Zed temui, sembunyi-sembunyi masuk ke Makkah Akhirnya Maud M bin Adi bilang, baik Aku berikan suaka buat Muhammad Tapi Muhammad mesti ikut aturanku Jangan Muhammad berdakwah semaunya. Semau Dia terima sudah ya. Begitu Nabi masuk ke kota Makkah kembali, saudara Marah orang-orang kafir Quraisy. Kenapa Muhammad bisa masuk? Begitu mereka dengar yang memberikan yaitu Al-Nujuh al adalah Mut'in bin Ali Rami-rami mereka datang ke Mut'in bin Ali Mereka tanya, Ya Mut'in Engkau ini sebagai pemberi suaka Aku sudah jadi pengikut Muhammad Kamu jadi pengikut Muhammad di musuhi surat Tapi Mut'in mengatakan pelana syafiq Aku ini kemen-pemberi suaka Aku enggak ikut menjadi pengikut Muhammad Nah itu ada aturan saudara orang Kalau sudah diberikan suaka Kepada seorang tokoh kafir Quresh tidak boleh diganggu Dulu Nabi diberikan suaka oleh Abu Talib Setelah Abu Talib, tidak ada memberikan suaka Para malam kasi Nah, sekarang ada lagi satu mutimbing Yang mau memberikan suaka, sudah. Akhirnya Nabi bisa masuk ke kota Mekah Syarat Nabi tidak boleh berdakwah seenaknya, saudara Tapi Nabi kita cerdas. Ya Nabi tidak berdakwah keluar Yang di dalam tetap didaklakan, saudara Yang di dalam tetap dikuatkan akidahnya Plus Setiap musim haji, Nabi minta izin kepada Mun'im bin Haji Untuk ikut berkumpul Ke acaranya orang-orang Arab Orang Arab-Arab-Arab itu saudara Walaupun mereka jahiliyah kafir Tapi ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim Menyaput manasek haji, mereka haji Diizinkan Itulah yang Nabi manfaatkan Nabi duduk Di tempat jumratul akobah jadi ada bangsa Arab datang dari mana-mana, dari mana-mana negeri. Tiap musim haji mereka tur. Nabi duduk, Nabi ajak mereka untuk mampir. Ayo mampir, kita ngobrol, kita diskusi, kita duduk, kita bicara. Tapi yang kurang ajarnya apa? Aku lah hadiri di samping. Aku lah hadiri bilang, eh, hey, saudara-saudaraku, bangsa Arab, akhi, ini keponakan. Aku nih aku ini pamannya. Aku tahu, ini gila, ini tidak waras. Ini orang jahat Coba lihat tantangannya saudara Di satu sisi Nabi mengajak mereka Di tempat yang sama Abu Rahab propaganda Tapi subhanallah Datang juga 12 orang dari Madinah Duduk di depan Nabi Mereka bisik-bisik Oh ini yang namanya Muhammad Yang katanya Nabi Ini punya negeri orang Yahudi Lagi pada ribut Dirinya sama nih ayo kita ketemu mereka duduk mereka dengerin dakwah Nabi masuk Islam 12-12 ya masuk Islam sampai mereka mengatakan Ya Rasulullah di negeri kami namamu sudah terdengar di negeri kami namamu sudah diperdebatkan diriputkan kepada orang-orang Yahudi Ya Rasulullah di negeri kami Ya Rasulullah merupakan dakwah yang luar biasa kirim sahabatmu kepada kami bersama kami untuk menyebarkan Islam di Madinah Nabi kirim saudara Yaitu Mus'ab bin Umair Untuk Menyebarkan Islam di Madinah Berangkat Sampai di Madinah Mus'ab bin Umair terus keliling Dengan orang-orang yang 12 tahun Menyebarkan Islam Tahun depannya di musim Haji datang lagi dari Madinah 72 orang sudah muslim Terus apa mereka bilang kepada Nabi Ya Rasulullah Negeri kami terbuka untukmu kami mengharapkan kedatanganmu hijrahlah ke Madinah kami akan jaga engkau dari depan, dari belakang, samping kanan, samping kiri kami tidak akan biarkan orang mengganggumu. Subhanallah Ansor, saudara 72 orang datang, yang luarnya perempuan, saudara minta Nabi untuk berangkat ke sana kayu bersambung saudara, Nabi terima Nabi umumkan kepada para sahabat untuk diam-diam higrah meninggalkan Mekah suatu Sedangkan Nabi sendiri tidak boleh higrah tanpa izin Allah. Enggak boleh. Apapun resikonya, bagaimanapun situasinya, walaupun bahaya buat Nabi, sebelum diizinkan Allah, tidak boleh Nabi higrah surah. Semua sahabatnya Nabi suruh higrah, kecuali beberapa sahabat yang memang tidak tahan seperti Saidina Abu Bakar Siddiq untuk mendampingi Nabi, seperti Ali ibn Abi Talib untuk menjaga keluarga Nabi, Saudara. Luar biasa. Akhirnya Saudara sahabat-sahabat akhir -sahabat, semua hijrah ke Madinah. Hijrah. Di sinilah orang-orang kafir, khawatir, galak. Muhammad sudah punya banyak pengikut di Madinah. Karena begitu, kita rapat, digelarlah rapat di Madinah dua, Saudara. Semua orang kafir Quraisy diundang. Eh dalam riwayat diceritakan Nabi yang kasih tahu kita ketika itu ada iblis berkuncut manusia berpakaian seperti orang-orang najis Tahu orang najis? Orang najis itu saudara orang yang berasal dari ibu kota Arab Saudi sekarang ini Riyadh dan sekitarnya. Jadi penampilannya tak ya kurang lebih kayak Wahabila. Ya betul, dia pakai gutrah, saudara jenggotnya panjang, pakai tungkal seh, orang tua, seperti seh-seh di naik, datang ikut rapat ikut rapat bersama orang kafir kures mereka tidak tahu itu iblis tapi nabi yang menampaikan kepada kita kalau itu iblis apa dalam rapat, ada mengatakan dalam rapat kami usul kami usul Muhammad harus kita penjara tidak boleh dikeluarkan sampai mati supaya Muhammad ini tidak bisa lagi menyebarkan agamanya. Sudah. Eh, iblis nyerut. Iblis. Kata iblis, "Jangan. Kalau kalian penjara, besok yang di Madinah makin banyak mereka datang dengan senjata, mereka akan bebaskan Muhammad dan kalian ya mereka malah tunduk." Asalnya sebagian lagi bilang, "Ya sudah kalau begitu kita usir aja Muhammad dari kota Mekah, terserah dia mau ke mana." Ibris tetap kagak oh, gobang. Itu lebih bahaya lagi. Kalau Muhammad dilepas dia berangkat ke Madinah, dia makin kumpulkan kekuatan. Apa kalian lupa selama ini kalian bunuh sahabatnya, kalian rampas harta bendanya, besok Muhammad datang, Muhammad akan dendam kepada kalian. Abu Jahal. Kata Abu Jahal kalau begitu aku usulkan kita bunuh saya Muhammad. Eh, iblis impres betul. Eh, ini baru pendapat. Impresnya yang kita takde. Ini baru pendapat bagus. E eh, nunggu si bunuh. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Setiap anak suku bangsa Kurês harus terlibat mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus ikut membunuh Nabi sehingga kalau Bani Hasan menuntut utang darah, seluruh sukanak suku Kurês ikut bertanggung jawab dalam pembunuhan. Dengan demikian. Banyak hasil tidak bisa menutup kita semua Satu tu, saudara Luar biasa Makanya kalau rapat hati-hati Iblis juga nyusup Kadang-kadang <tik> <tik> pakaiannya Kayak parim-arim Tidak tahunya <tik> Iblis sudah Akhirnya berangkat singkat cerita Nabi dikepung saudara. Di Malam itulah Nabi mendapat izin dari Allah Untuk hijrah ke Madinah jadi Allah sudah tahu ini malam akan dikepung. Nih. Dari pagi Allah sudah izin untuk Nabi punya persiapan. Nabi hubungkan Sayyidina Abu Bakar. Nabi kasih tahu Sayyidina Ali ibn Abi Talib, Saudara. Masing-masing diberikan tugas oleh Nabi AS. Akhirnya saya tidak melanjutkan ceritanya. Anda semua tahu, Saudara. Bagaimana begitu Nabi sudah tertepung. Nabi buka pintu rumah beliau. Beliau membaca beberapa ayat di awal surat Yasin. Itu semua yang maupun nabi saudara terkena ngantuk yang dahsyat sehingga tidur. Nah, sekarang kadang-kadang saya lagu naik sekarang mari pakai surat Yasin juga. <tuh> Katanya sudah tinggal dan enggak punya rumah, pules kan bunai jar itu. Masyaallah, ini untuk menunjukkan Nabi saudara nabi kita keluar dari Mekah bukan lewat gorong-gorong, bukan sembunyi-sembunyi, bukan lewat atas adat. Tidak tapi lewat di depan mata mereka dan dengan kekuasaan Allah mereka tidak mampu untuk membendung Nabi bahkan saudara sebelum jalan Nabi masih sempat ambil pasir tiang tidur tiap orang taruh pasir parahnya orang bertanya maksudnya apa maksudnya Kak Nabi masih pesan ini jalan jauh matah lo deh bukan itu menunjukkan menghinakan mereka kau pikir kau bisa menjegakku kau pikir kau bisa menghadanku Allah yang berkuasa walang kuruna walang kuruluh walau khairul makirin Alhamdulillah kalau dituruskan buat kembali kalau dituruskan bisa buat kembali saya pikir cukup sampai sini. lanjutannya kedatangan tidak akan datang insya'ah tapi apa hikmah yang saya mau ambil Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Asyhaduloh, di mana dulu orang tua kita yang membangun tempat ini, saudara, itu termasuk deretan ulama-ulama, deresan habaib yang mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batal, lau matalain, karena beliau menunjukkan daripada cara berjuang datuknya yaitu Sehidunah Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tidak peduli mau difitnah, mau di cacimaki mau di ejek, mau di anjen, mau dibunuh, tidak peduli yang penting ha, ha. yang hak tetap hak, yang batir, tetap batir tidak boleh, kita takut untuk menegakkan kaklah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Nah mudah-mudahan keberanian yang semacam itu menular, yaitu kepada seluruh santri-santrida generasi penerusnya di islam wal muslimin. Amin ya robbal alamin. Nah kesimpulan yang saya ingin ambil, nabi dulu berjuang di kacimaki. Saya tanya habaib dan ulama yang saat ini berjuang istiqamah, di dalam perjuangannya ada yang di kacimaki ada enggak usah kake ulamaku ada satu amilia -ulama. ulama itu pewaris nabi muslim warisi ilmu nabi mewarisi akhlak nabi mewarisi resiko dakwah nabi nabi dulu dicaci maki ya ulama mesti siap dong dicaci maki nabi dulu di nah ya ulama mesti siap dong untuk di cinta nabi dulu saudara diteror diintimidasi ulama mesti siap dong teror dan intimidasi Dulu Nabi kuat, tidak mempandu teror. Akhirnya pengikutnya di teror. Ulama sekarang pun jangan kaget. Kalau mereka kuat, tidak mempandu teror. Bisa santri yang di teror dan diantari, ya saudara. Jangan kaget. Dulu, saudara, Nabi nabi dulu dibujuk oleh orang-orang kafir untuk campur agama. Sekarang pun begitu juga. Ulama-ulama dibujuk untuk campur agama. Ulama disuruh ikutlah ke gereja. Ulama disuruh ikutlah matalan, saudara. Jadi ulama uscis yang menghadapi yang begitu, dulu Nabi menolak campur aduk agama, ulama juga wajib untuk menolak campur aduk agama. Nah, dulu Nabi kita lihat di boycott, di boycott, saudara jangan kaget. Kalau ada ulama sekarang berjuang di boycott, orang tidak boleh nyombang dia, orang tidak boleh nyombang majlisnya, saudara. Kalau dia dagang, jangan ada yang beli. Kalau perlu istrinya diputusin, saudara. Coba kita lihat. Jadi jangan kaget, dengan tantangan-tantangan semacam itu. Dulu Nabi, -Nabi dikepul saat hijrah saudara jangan kaget kalau ulama sekarang juga direncanakan untuk dibunuh dan Nabi dulu diusir dari kota Mekah saudara jangan kaget kalau ada ulama nanti diusir dari kampung halaman, bahkan dari negeri ya saudara. harus siap kalau ingin meninggal ibarat ya, itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini dan saya minta maaf karena saya langsung harus di darat Tauhid sekarang ini, sebab nanti ada zuhur, saya juga harus langsung ke Sidoarjo, yaitu ada dialog dengan para kiai, para tokoh masyarakat, yaitu tentang wawasan kebangsaan dalam pandang Islam. Jadi dari saya cukup sekian, saya mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan dan kesalahannya, akhirnya pesan saya yang terakhir yuk mari kita cintai nabi yuk mari sama-sama kita ikuti daripada ajaran nabi dan yang paling akhir saya ingatkan jaga baik-baik akhidah ahlus sunnah oh, jangan, siap jaga akhidah ahlus sunnah wa ahlu jamaah siap jaga akhidah ahlus sunnah wa ahlu jamaah jangan, jangan terpengaruh dengan ajaran wahabi ajaran syiah ajaran-ajaran ajaran yang ada di luar ahlus sunnah Sudara jangan-jangan ada terpengaruh Yuk kita perkuat aqidah kita di atas sunnah wajah maa agar kita mengikuti jalan yang lurus sebagaimana jalan yang pernah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sekian terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadiah Allah yaqum ilah seratik mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.